Càpsules musicals de jazz amb Rafael Corbí recordem la música al piano de Gene Harris <laughs> ¶¶ Jim Harris, el nostre protagonista del record avui amb aquesta càpsula musical i amb aquests minuts va néixer l'1 de setembre de 1933 a Benton Harbor, a Michigan i va morir el 16 de gener de l'any 2000 un pianista de jazz americà conegut per al seu so càlid per les seves influències el seu estil de blues i gospel en el món del jazz de fet, blues, jazz és el estil característic des del 1956 i fins al 1970 va interpretar la seva música en el Three Sounds Trio, al costat del baixista Andy Sims i la bateria Bill Doughty. personatge destacat al món de la música que des de la seva joventut va liderar el seu propi grup tocant amb emissores de ràdio d Idaho no va ser fins al seu llicenciament del Servi militar en 1956 quan va fundar aquest grup del qual us parlàvem the Three Sounds amb Madison Bill Doley. Al 1958 el grup es va traslladar a Nova York i va gravar un important nombre de discos amb els segells importantíssims en el món del jazz Blue Note i Birth obtenint un cert èxit comercial dins de l'estil que s'anomena funky jazz. El trio es va mantenir durant dècades, fent freqüents gires al llarg dels Estats Units i seguint amb un fort ritme de gravacions. El 1974 va ampliar la formació fins a formar un sextet encara que paral·lelament va començar a treballar com a acompanyant d'altres artistes com ara, per exemple, en Ray Brown al 1987 amb qui va fer una gran gira per Europa. El que estem escoltant avui que ens aporta aquestes balades, aquesta música tranquil·la, relaxada, que ens deixa acompanyar és el Ballad Essentials, un recopilatori de balades, de temes essencials de la seva discografia, que es va publicar l'any 2003. No sempre ha estat de així, perquè un dels seus temes més coneguts va ser una versió que va fer en directe i que es podia trobar amb el seu àlbum Life at Othercrest, un àlbum publicat per Concord i que va fer una versió del Battle Hymn of the Republic, un dels seus temes més aprensius i més preciats i més coneguts. Al de la seva carrera el podem trobar al costat de gent com Vivi King, com Scott Hamilton, com he dit en Ray Brown, com Benny Carter, Ernestina Anderson, Anita O'Day, James Clay, Melvin Rime i molts d'altres amb els quals van registrar multitud d'àlbums al llarg de la seva carrera artística. Ballot Essentials és aquest disc que avui repassàvem, però nosaltres podien trobar, si busquéssim, discos que van aparèixer des del 1955, Our Love is Here to Stay per al Segell Javali, o, per exemple, el primer que van registrar el 1955 58 per Blue Note amb els Three Sounds. Després, multitud d'ells, molts amb aquesta formació i d'altres també, com hem comentat, a través del sigil Blue Note on Concord amb els quals s'enregistrava també en quartet, amb la seva Big Band o amb altres formats. També el James Harris at My Big de Concord, el 1992, amb un solo de piano realment exquisit. Els seus darrers àlbums es van publicar el 1998 en concert i dos d'ells que van realitzar en directe a Londres i també eh, una altra nit a Londres, el 1996 es van publicar ja després de la seva mort a l'any 2000 i també l'any 2010 Una mica de música doncs per acompanyar-nos en Gene Harris i per haver doncs, apreciat una mica la seva música amb el programa del dia d'avui que aquesta càpsula musical dedicada al seu piano Gene Harris